Migratzee eta etorkinen aurkako mezuak ez dira ongie etorrriak pauzu ez da Euskal Herrian Frantseseskuin butturrak aste arte hontan egindako elgarretaratzearen aurrean mugimendu sozialetako hainbat elkarteta eragile bildu dira. Kontramobilizazioen bitartez Euskal Herria Harrera, herria, dela nabarmendu nahi zan dute. Amaia fontan, etorkinekin kolektiboko kidea. E, hemen, e, xenofobia eta rasismoak ez la tokiri eta eskoal erria, ahera dela eta segituko duela izaiten. Endaian elkartasuna elkartearentzat gorroto mezu hauen aurrean erantzun beharra zegoen. Aintzane, lasarte. Huk sortzitatik hemen ginen eta talde ezberdinek e, deitu dutegu etorkinekin e, taldeko partaide bezala biztanda hemen ginen eta beste hainbat talde, politiko, elkarte eta bar, hemen ziren eta goizetorri gara, beraz haiek iritsi dira berantago eta eta e, zai ziren denak biltzarekin eta denak bildu direnean eta momentu batean e, irikidutenean beraien e, e, e, bandera e, gu abantzatu gera eta horria polizia pixka bat e, E, bueno, Gazak bidali ditu eta momentu, bat, momentu txiki bat izan da nahiko nahi <coughs> e, bon Gero ma, gure bain, jendean eskubideak giza eskubideak difentzatzen azken batean. Arrera leku bat da eta ezin dugu hau, e, hau e, on, honekin geldirik egon behar etorri, eta jendean hitz bada hemen e, argi daukana hori ez dala Euskal Herriak. <coughs> Ez, ez eta frantziak ere esan dezakentzer zerbait. LAP sindikatuarentzat eskuin moturreko alderdiek duten impunitatea salagarria da. Einautara mendi LAP sindikatuko ordezkaria. Gari Frente Nazionalak ba, nahizuen hota eskundeetarabe gira, bere kampaina biatzea hemen pausun egin e, migrazioaren kontrako diskurtsoa tera manez, E, gure e, ustez ez dela onargarria horlako mezu bat ustea, e, ez frantxeas estatuan, ez espainoal estatuan, eta hori gutxiago e, Euskal Herrian, e, muga hori e, ez dugula errekonozitzen, eta hori alderdi politikoak ez dute jentokirik e, Euskal Herrian, beraz e, logikoki etorri gira garruezean e, hemen e, mobilizatzera. Bai, hor ikusten alduguna argi eta garbi, e, polizia frantsesak zertan ari den, eta haria, babesten olako, olako alderdi politikoak, eta hemen mobilizatu ginen kontra egin digute, gasak botaz, e, porroa erabiliz, eta eta bukeran babesten amar pertsona, Eta hori ez dela onargarria eta aien jarrera ez dela onargarria, salatzekoa da e, atxiki duten jarrera, mesua eta, eta bortizkeria. Elgarretaratzearen amaieran eskuin mutureko kideak joaten zirenean tensio momentuak egon dira. Poliziak kontra elgarretaratzean parte hartzen ari ziren lagunen aurka onarteak. <mieres>